Слухняно йшов за нею, мовчки дивуючись і захоплюючись добротою її серця, яке стрепенулося від жалощів навіть до похмурого кремлівського володаря. Брудний бюст стерчав посеред чистих снігів, мов символ загрози і страху. Скільки таких бюстів розкидано по безмежних просторах нашої держави, поєднаних силовим полем загибелі? що незримо нависає над усім сущим так само, як витала сліпа смерть над головами мільйонів солдат на війні. Ми з Оксаною були не перші. Біля бюста вже щось вовтузилося. Я ще здалеку впізнав щирицину шапку з родих лисиць, привезену з Казахстану, і його партійну бекешу з чорними смужками. Впізнав так само його повірницю пильності і доносительства, себто мадам Щерицю. Ці двоє, як завжди, дивували своєю непередбачуваною поведінкою. Щериця стояв за кілька кроків від погруддя, а його дружина, підтикавши поли свого нового пальта, тупцювала довкола гіпсової подобизни і штрикала просто межі очі вождеві брудним віхтем – намотаним на швабру. Брудний от задавненої степової пилюги бюст ставав ще брудніше, але ці двоє, мовби й не помічали всієї марноти і безглузця своїх зусиль. Мадам Шериця вмочала свій віхоті від розводою, яке стояло біля неї, а її партійний муж вдоволено стежив за процедурою омовення і ласкавенького джеркотів Отак, отак, гарненько і чепурненько, гар. Швабра тицнулася в густі вождеві вуса. Брудні патюки потекли по вусах і під боріддю, що аж під такого святотатства, засечав до дружини. Ось не гузяйся, щукого стропузе, швиденько мені забирай свої причандали і йди геть. Я притримав Оксану, щоб не заважати подружжю з'ясовувати свої взаємини. Мадам шириця, нахиляючись за відром, нарешті побачила нас, злякано сіпнулася, спробувала навіть заховатися за пам'ятник, але вчасно передумала і боком-боком посунулася туди, де стояли ми з Оксаною. Шериця нарешті теж відчув, що позаду хтось є, але не став озиратися, мерщій нахилився і обережно поніс до пам'ятника те, що стояло перед ним на снігу. То був великий фікус у широкій, ще мабуть, довоєнній, амальованій каструлі чудернацької форми. Фікус той стояв у бухгалтерії. Ніхто його не поливав, не змивав пилу з великих твердих листків. Терешко втикав у каструлю бички від своїх самокруток, довершуючи тим цілковиту занедбаність нещасної рослини. І ось сьогодні цей випадково вцілілий виходець з далеких тропіків, мав послугувати замість квітів і вінків. Я вірнопідданий слуга складав останню шану своєму вождю і вчителю казенним конторським фікусом. Вже б краще принесли сюди торфу перегнійні горщечки з вирощуваним мадам-щерицею коксагизом. Шириця ляпнув каструлю з фікусом під пам'ятник, упав на коліна, зірвав з голови лисячий малахай плачливо забурмотів. «Батько рідний, дорогий товариш Осталін, на кого ж ви нас полишили? Як же ми без вас? Що нам тепер робити? Як нам жити?» Мадам Шириця, не випускаючи з рук швабри і відра з брудною водою, голосно зашмаркала носом і дивно. Ця комічна постать у відтиканому новому пальті, що повинна було б не викликати тільки сміх, подіяла на Оксану як розсадник туги і скорботи, як збудник печалі і сліз, бо слідом за шмарканням мадам щириці почулося й Оксани не схлипування. «О, моя сердешна!» Чи ти смерть оплакуєш, чиї ще не вилеті сльози лєж перед цим глиняним ідолом? Я стояв за кам'янилим серцем, пригортав до себе Оксану, без слів заспокоюючи її. Тоді побачив зовсім поряд мадам щирицю, кивнув на відро з брудною водою, яке вона й досі держала в руці. Вилийте оце! Та куди ж розгублено прошепотіла вона?